Välkomna ska ni vara, kära lyssnare. Det är dags för K-podden. Vi ska ha kanske världshistoriens första podd Mukbang. om inte annat. Världshistoriens första podd Muggbang. Jag är väldigt hungrig och det är tidigt på morgonen. Jag har inte ätit någon frukost, har du det? Jag tänkte precis fråga det. Jag kunde inte låta bli. Jag har ätit frukost. Så att det här blir min frukost nummer två. Men det blir väl trevligt att Man få en extra aldrig frukost. Man äta för många frukostar. Det är mitt favoritmål. Ehm, vad? Eh, vi börjar väl laga till maten på en gång tycker jag. Mm. Vi har ett antal rätter som ska tillredas. Kan du berätta om den första kanske? Den första är en muggkaka. Det kommer ganska ofta till klott på recept på såna här. Man har ju läst på andra ställen också. Det verkar så enkelt och det verkar så gott. Precis. Det är som är fördelen är att det är bara hela alltid en mugg. Man får knappt någon disk, det går väldigt fort. Om man ska till exempel då. Det är nog därför det är så populärt bland er läsare för att det går fort om man vill till exempel smyga. Utan att föräldrarna märker det och äter något gott. Nu står Lukas utanför Oj, duren. Kom, kom in! in. <laughs> komsi, komsi! Hej! Hey. Är du sugen på muggkaka? Ja, ja. Men det, det ser så spännande ut med alla grejer på bordet här. Ja, ett fyllt bord med olika ingredienser här. Lukas, vet du vad en muckbang är för något? Ja. Alltså, det är ju när man eh, gör en Youtube-video när man äter. Precis. Det är ett uh, koreanskt ord från början. Jag vet inte hur man uttalar det. Det betyder ätsändning. Mm. Precis, och då kan det ju vara en podd också. Så Vishnur nu blir det, det en poddversion. Jag skrev en sång på vägen hit om, om det. Sjung den snälla. Lyssna nu. Muckabang, muckabang KPS egen Överallt har jag hur ni tuggar Lyssna på, lyssna på KPs nya hitte på. Vad är det? Jo, det är min sanna. KPs Muckebang. Jag tycker de har jättebra. Och Muckebang tycker jag. Det låter ja. lite norskt. Muckebang. Så, men för att det ska bli en Muckebang måste vi faktiskt äta. Så nu sätter vi igång. Ja, jag kan nämna här att det är då signaturen Emmy som har skickat in det här receptet. Som vi nämnde förut så är en muggkaka väldigt enkel att göra. Men frågan är om någon har gjort en enklare än Emmy. Gissa hur många ingredienser vi har. Tre. Helt rätt, det är tre ingredienser. Och det är alldeles lagom. För när jag skulle plocka fram ingredienserna idag så hade jag faktiskt glömt bort en av dem. Så tre är nog max vad jag kan hålla i huvudet. Mm. Jag ser nu att du öppnar en burk med bakpulver. Mm, hur mycket bakpulver ska vi ha? Vi ska ha en tsked. sked. Sen ska, vi ha... Sen ska vi ha mjöl, vetemjöl då. Och tar två stycken matskedar. I varje? I varje. När vi klarar med mjölet här mm. och bakpulvet, då tycker jag du kan blanda ihop dem lite där i koppen. Jag försvinner bara och snyter här runt hörnet. Ja. Och nu ska vi då ha två matskedar Nutella eller något annat chokladpålägg. Mm. Men vi har valt Nutella då idag. Två matskedar, det är rejält med Nutella här. Och det som är fiffigt är att andra muggkakorecept som innehåller ju smör och kanske mjölk och socker och kakao och sånt där. Här, allt är ersatt av Nutella som dessutom ger en lite härlig nötig eh, mm. flavor. Men det är roligt att man har olika eh, preferenser för jag kände att det var lite lite, lite med två matskedar. Jag hade tagit tre. Okej, okay, vi går mycket mikra det här. Mm. Två minuter på mellangraden. Och mm. Den är fortfarande såsig. Lägg i mikron. 1,30 minuter Nu kör vi Tillbaka i studion Gud det luktar verkligen kladdkaka Det gör det verkligen nu, aj, Den är varm den här koppen Man får vara försiktig er. Men Det känns mer som ett crumble Än en kladdkaka ja, Den nu. hänger inte riktigt ihop Tänk smuldegen man har på smulpaj typ. Med lite nötsmag Mm Mm. Jag gillar ju krispiga saker och sådär. Så, där, så att jag tycker att det är liksom lite godare form av Nutella. Jag tycker Nutella är lite slibbigt. Jag tänker på ballerina ballerinakex. Ja, ja, botten på ballerina kex Som man skulle då, om man har smulat sönder dem. Mm. Och värmt upp den. Jag vill prata om en grej som är i KPM 3. Det är ju ett nytt nummer som har kommit ut nu. Har ni läst mm. pinsamt? Ja. Många kommit gånger. Ja. Det var bara en insändare där som jag tyckte var väldigt rolig och som skulle vara som hämtade från när jag var 11 eller 12. Samma caps heter den. Det är rubriken på den här lilla grejen. Det var disco på skolan. Jag skulle springa och säga till min kompis att önska en låt. Jag lägger på lite disco-ljud här nu mm. så att vi får rätt stämning. Mm. Det var disco på skolan. Jag kan ju sjunga min mukbang-låt i bakgrunden. Det, kan jag göra. Mm. Det var disco på skolan. Jag skulle springa och säga till min kompis att önska en låt. På vägen såg jag en annan kompis som satt i ett hörn och kollade mobilen. Jag slog till honom på hans skärm på skoj. En sekund senare insåg jag att det var en random person med likadan caps som min kompis. <här> <här> det är det väldigt kul? Men... Har du gjort det här? Ja, men jag tycker att hela mellanstadiet var liksom fyllt av just den typen av pinsamheter. Och att man, inte kunde... man aldrig kunde bara säga... Det är ganska lätt att ta sig ur den situationen och oj, jag trodde det var en helt annan person. Mm. Liksom slutdiskuterat. Utan man istället stod man där och bara känna <laughs> gick därifrån. Alltså jag var ju en sekund från att göra exakt det här i morse. Mm -hmm. När jag gick av eh, tunnelbanan vid stationen där kopieredaktionen ligger, Rådmansgatan i Stockholm. Då såg jag en kille som gick 20 meter framför mig som han gick exakt som Ludwig, alltså Exakt, och så hade han likadan ryggsäck. Och eh, vi hade ju bestämt den här tiden. Liksom. Mm. Eh, Ludvig hade meddelat att han var lite sen, så jag tyckte det var så här: varför har han sagt att han är sen när han är i tid? Men okej. Okay. Så jag sprang i kapp på honom och var liksom med handen så här: knacka på axeln. Liksom. Hej! Hey. Mm. Och så tänkte jag att nej, inte knacka på axeln. Och så sprang jag liksom om istället som en liten usväng framför. Mm. Och då såg jag att det var inte du. Så. Du var tur. Ja. <laughs> men var det likt då? Ja, nej, framifrån var det inte alls lik. Mm. Han var säkert ja, 17 mm. eller något. Ludvig är ju inte jättegammal. Mm. Ja. Men han var väl halva Ludvig. Lika som en ryggbär. Ja, mm. kan man säga. Ja, men lika som gångbär skulle jag säga. Det var mm. verkligen samma gångstil. Den här graciösa... Spänstig. Ja men så lite som en tiger på savannen. Nej vänta, lejon på savannen. Lite som en pingvin faktiskt. Ja, ströttande så. Härligt. Ja. Mm. Jag vill bara ta en till snabb insamhet va. Ingen skrattade är rubriken. Vi satte en lite matrelaterad så. Mm. Mm, Då du välja att skramla lite bakom. Mm, kan göra. Och stoja lite så där som det är lite stojigt. Mm. Vi satt i matsalen när min klasskamrat sa något kul. Jag hade mjölk i munnen och för att själv vara lite rolig så spottade jag ut mjölken i glaset. Jag trodde att alla skulle skratta men istället stirrade de bara på mig. Det är också jättekul. Ja det är jättekul men... Skulle du... Tycker du att det är roligt att spotta ut mjölk? Jag tycker att det är ganska äckligt. Nej, men det känner jag, mig också... känner jag också igen mig i att man kanske fick något infall tänkte lite snabbt så att det här kommer alla och älska. Och sen så fall, följde platt. Ja, Men jag, jag fick så många sådana om dagen. Så att jag kunde alltid säga här... Äh, high note som man säger. Så att man man slutar efter den bästa liksom. Mm -hmm. Så man, man körde sådana infall tills man fick mycket skratt och så. Och sen så, så, så, så börjar man om igen nästa dag. Alltså jag har alltid löst det där genom att... Och det vet ju ni att jag gör fortfarande. Jag skrattar ju alltid åt allt. Och särskilt åt allt jag själv säger. Mm. Så då är det alltid minst en som skrattar. Så det blir aldrig okay. en sån där pinsam tystnad? Det är jättebra. Nej, sen där rubriken Ingen skrattade skulle inte kunna hända för dig. Nej, det har aldrig en. en skrattade mm. hade varit din rubrik. Mm. Det går väl vidare. Jag blev ju törstig. Ja. Ah. Ah. Mm, så törstig. Har vi något att dricka kanske? Vad sägs om en... Semmel smoothie. Jättegott, mm. mm. jättegott. <laughs> är faktiskt... Är... Eh... Lukas, du tyckte det kanske var, det var bökigt med tre ingredienser till eh, muggkakan. Ja, det blev krångligt. En var ju kladdig också. <laughs> nu har vi två. Två ingredienser. Mm. Ja, Josefin, tar du över här? Ja, vi har alltså semla och vi har mjölk. Du går jag tillväga då. Du tar semlan, lägger den i bunken här. Jag bara ut den här. Häll ut den. Ta ja. en. Oj, nu blev det två. <laughs> ta vi, kan två. Väl, vi kan väl göra dubbel dos. Jag, jag är jättesugen. Sen ska vi ha mjölk. Men, ja, jag kopplar in mixen här också. Nu drar ni igång stavmixern. Redan så är allt bröd, all grädde och all mandelmassa som bortblås där. Ja. Det här kan vara genialt. Luktar. Den är lös nästan som mjölk så ja, det. Ja, men det så jag vill ha. Den, ha men så den så vill luktar ha precis som sämla. Ja, oh, sämmelmjölk. Helt sjukt. Godaste lukten jag känt. Då bjuder jag dig ett glas här, tack, tack. Innan vi smakar, vad har ni för relation till semlor? Love it. <laughs> Verkligen, jag älskar semlor. Mm. Du då? Jag... Det är verkligen inget semelfan, jag tycker inte om det Så jag hoppas att det här kan vara min grej då, Sen att... har jag ju testat flera olika Förra året så testade vi väl rappen Den var jätte jätte var jätte jätte, jätte, jätte god Och i, i lördag så åt jag eh, korv, korv med brödsämlan mm -hmm. Låter inte lika god men jag... är som ett, eh, Det är en semelbulle fast avlagd. Någon finns att köpa i affären Men vad är själva korven? Mandelmassa ja. sma, Lite smalare än <laughs> en, en, en riktig korv Men jag gillar ju bara grädden, mandelmassan då? så att... Vart är Förklart på korven som en liten sträng bara. Nej, som en rejäl klick-räksallad får du ah, tänka. Ja, ja, ja. Jag vill ha en eh, semmelkorv utan bröd och, och räksallad. Alltså bara mandelmassa. Ah, mm, skål då! Det är, oh, skål. Skål. Skål. Mm. Ovald. <laughs> Jättesött dryck. Mm. Man känner eh, kardemumma och kryddorna där. grädden också. Jag tyckte det här var jättegott. Jag tycker också det var gott. Att det det mycket godare den semla. Det är viktigt tror jag, när man mixar semelsmoothie att man äm, gör som Ludvig gjorde och tog ner mixen i botten. Mm. För annars kan det nog bli semelkaos. En, man... gång, en gång vi har jag hört, hört med semelätartävling. Har ni det? Nej. Otså, har du varit med i en semelätartävling? Ja, Va? och det var no hands. Så, <laughs> så det låg semle liksom upplagda framför. Slabbigt. Ja. Varför? Det var, det var när jag gick i gymnasiet så ordnades det på skolan på fetisdagen. Mm -hmm. Och eh, då var jag med ett år. Ehm, jag tror jag kom tvåa. Men det jag var att när man äter såhär utan att använda händerna så får man in jättemycket grädd i näsan. Ehm, och det försvinner liksom. Det går inte att snyta ut, det går inte att skölja ut så du har den här sura... Surgrädd i näsan. i ja, flera dagar efteråt. Mm. 7 miljarder 483 miljoner 413 912. 7 miljarder 483 miljoner 413 929. Mm -hmm. 7 miljarder 483 miljoner 413 946. Vad är det för konstiga siffror jag rabblar upp? Det är de som räknar på fusk och hoppar över massa tal. Ja, det är väldigt mystiskt. Nej, men det är något som ökar väldigt fort. Mm, just det. För det här är svaret på en fråga jag har fått från läsaren Smurfen. Så här lyder den. Hur snabbt ökar jordens befolkning? Och där fick ni höra det. Mm -hmm. Den ökar faktiskt ungefär med 10 personer på tre sekunder. Vad blir det? Tre personer i sekunden. Ja, 3,3. Det är ganska häftigt. Och Så hur många är vi just nu? Frågar du Josefin. Ja, ja hur många är vi nu? är vi, just nu? Är vi ju 7 483 miljoner 414 084. Och här i studion är vi ju tre. Ja, det är vi. Så att vi blir till på en sekund då kan man tänka sig. Men det går ju aldrig heller att svara på den frågan. För den tar ju mer än en sekund att ställa och mer än en sekund att <hör> svara på. Så att ja, bara. men man kan alltid säga så här, när detta skrivs? När detta sägs. Mm. Och så måste man ändå ändra eftersom det sägs på mer än en sekund. Precis. Just det, så nu är ju frågelådan öppnad. Mm. Jag har fått andra, andra läsarfrågor här. Det är bra att du är med då, Lukas. Ja. För då kan du kan ju svara på nästa fråga här som Fredrik. lyder så här. Det är signaturen anonym. Haha, du får det inte, namnet. Mm. Skickar KP-tidningar till fler länder än Sverige? Har ni några prenumeranter i typ Danmark? Eller är de bara i Sverige? Om ni har det, kostar det extra för dem. Det hade varit coolt om det fanns en prenumerant i Danmark. No? I sådana fall är det coolt, för det finns det. Ja. Yeah. Och eh, det kostar lite extra. Hur mycket extra beror på i vilket land man bor. Och den extra kostnaden är bara för att det kostar att skicka brev och post utomlands. Just det. Däremot om man bara skulle teckna en digital prenumeration. Vilket man kan göra nu och som vi kommer berätta om mer i framtiden. Då kostar det samma över hela jorden. Mm. Finns det bara i Danmark annars prenumeranter? Nej, nej, nej, Jag ska intervjua en prenumerant i Norge idag. Det att det finns prenumeranter i Norge. Jag ska inte åka till Norge, men jag ska Det en finns intervju. prenumeranter i Finland, det finns prenumeranter på Island, i Storbritannien, i Belgien, i Tyskland. Och inte bara i Europa. Nederländerna, Kenya, Mosambik, Australien, Nya Zeeland. Kina. Kina finns det, USA, Kanada. Argentina vet jag att det finns. Men KP finns ju bara på svenska. Så där handlar ju om människor från svenska familjer som bor utomlands. Jag börjar bli hungrig igen. Och det finns en <laughs> rätt kvar att prova mm. Vi har kommit fram till eh, morgonens dessert. Efterrätten. Wow, jag tog just det sista av semelsmullin. Oh. Wow. Och den är så, nu blir det lite med ny smak. Den mm. är så avancerad så vi har förberett den redan. Igår gjorde vi den. Ja, det gjorde vi. Just det. Då blandade vi de två ingredienserna. Det är två. Två. Och ställde in dem i frysen. Det tog allt som allt under en minut. Lukas, du kan väl hugga in på den här rätten. Och sen kan du gissa vilka ingredienserna är. Mm. Har vi sagt att det här är ett recept från KP? Nej. Vilket år? 1973. Har jag för mig att det var? Samma år som kungen blev kung. Jag heter Honey. Ja. KP fyller 125 i år. Det är därför vi håller på att rota i någon gamla. Mm. Mm. Och där har ni mycket att se fram emot i vår av jubileumsgrejer. Nu ska jag smaka på den här frysta efterrätten. Hör ni när jag hugger in på den här. Karva lite i den här grejen. Men alltså, den är ganska god och ganska, mm. ganska fräsch efter. Efter semelsmoothie, den var, den var liksom kvav på något sätt. Mm. Vad känner du för, för smaker då? Mm. Ja, jag känner något gräddigt, något lite surt och något fruktigt. Det är väl ungefär spot on. Mm. Mm -hmm. Vi snackar gräddfil mm. och äppelmos. Och äppelmos. Mm. Lika delar. Det här är ett recept på lite lyxigare glass då, från kp 1973 jag tycker det här var jättegott. Ja, mm. Nej, men det, det var gott. Den här lite filiga ut. smaken har jag visst problem med. Det är lite sura. Jag tycker det tar ner den här lite efterrättskänslan. Jo, men just om man inte vill ha en efterrätt som är söt. Jag kan tänka mig att man kan göra den här med annat än äppelmos. För exempel päronpuré. Mosade, ja. jord, mosade jordgubbar ja, Lite en sån ta man har eh, glass kan ja, bli. Det är lätt man har gräddeshyrbär Fast Aha. jag tycker att det, att det hänger på äppelmoset Den Hur? blir fräsch, jag tycker att det är klart godast Av det vi har gjort idag Jag har en fråga till Lukas mm. eh, För på klotter i det här numret Då är det en läsare som har gjort Ett recept på sig själv, det händer ju lite då och då och med tanke på att här, du nu har... Två på humor, en knyta... Ja, precis. Eller i ja. procent är det. Okay. Så om du skulle ha tre ingredienser... Oj, vad nej, är dina så... ingredienser? Tre läcker inte, alltså. Men okej. <laughs> 10 procent humor, 10 hunger. Och 80 procent då? 80 procent trolldeg. Bara <laughs> så seg, seg massa som alltså. man ska få fart på. Vad skulle du vara? Mm. Okej, okay, 20 procent Kanske 30 procent vid fel tillfällen <laughs> nu, det var inte ett tag roligt Men Ludvig skrattade först Av artighet Så 30 procent förvirrad Och 40 procent Ja Energi, Energi. Yeah. Bra Man kan ju följa oss på olika ställen. Ja, till exempel om man vill se bilderna när Ludvig mixar smoothies så är det väl kp-jossans Instagram man ska mm. kolla. In och följ. kp-jossan. Eh, det finns ju också kp-lukas. Och så finns det kp... Eller vad heter det? bara heter ju vårt. Kamratposten, mm. Kamratposten behöver man bara söka på. Det är vårt största konto. Vi har Snapchat Insta. också. Vi har Snap. Där heter vi kp-kamratposten. Det heter vi på Twitter också. På Youtube. Vi har YouTube, där heter vi bara kamratposter. Vi har en site, webben Vi har en tidning att göra. Ja, då måste vi göra tidning. Ja. Då låter vi maten tista nu. Ja. Mm -hmm. Hej då. Hej då. Okay, smuka bye. Smuka bye. Smuka bye. Du typar, du typar, måste ge en mycket bang, du typar, måste ge en mycket bang, du typar, måste ge vad är det? Jo, det är min sång. jag OP seg en mycket bang.